«Дулю візьмеш, а не гроші!» «От тепер, тату, вже не будете в воді потопати та однаглої смерті помирати», – обізвався з лави Карпо насмішкуватим голосом. «А ти чого обзиваєшся? Матері твоїй сторч та в борщ! Спи я там, коли ліг, а то я тебе палицею зверху!» – сказав Кайдаш, заточившись і впавши на лавку. «І гудів же тобі! Ще мало того крику!» – спиняла мати Карпа. Кайдаш кинув свиту на лаву в куток, звалився, але не дістав головою до свити. Голова стукнула неначе хто кинув на лаву гарбуза. Він як упав, так і захріб на всю хату. Кайдашиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки собаки на дворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті в таку пізню добу. Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав і все неначе бачив під зеленою яблунею свою мрію – в червоних кісниках на голові та в червоному намисті з Дукачем. Другого дня, в суботу, на свято Палокопи, Кайдаш з жінкою поїхав на ярмарок, звелівши синам забрати заступи та розкопати трохи дорогу з гори. Карпо і Лаврін зостались вдома. Минув день. Сонце стояло на вечірньому прузі, а Кайдаш не вертався додому. Карпо накинув свитку на плечі і пішов на той куток, де жила Мотря Довбишівна. От дня вона не виходила в його здумки. Довбиш був багатий чоловік. Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином. В самому кутку того яру облащав маленький довбишів ставочок. Над ставком стояла довбишева хата вся в черешнях. От вулиці було видко тільки край білої стіни з сінешніми дверима. Густі високі вишні зовсім закривали від вулиці вікна і стіни, наче густий ліс. Карпой йшов помаленьку, скоса поглядаючи на довбишів двір. Перед ним блиснув вугол білої стіни, підперезаний внизу червоною призьбою. Зачорніли чорною плямою очинені двері з одвірками, помальованими ясно синьою фарбою з червоною вузькою смужкою навкруги. Довбишева хата була нова, велика, добре вшита, з чималими вікнами. Коло вікон висіли в віконниці, помальовані ясно синьою фарбою. Карпо став за двором і сперся на ворота. Мотря вийшла з хати з глиняником у руках. Вона збиралась мазать червоною глиною припічок. Другий глиняник з білою глиною стояв коло порога. Будь здорова, чорноброва! сказав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою. Будь здоров, не чорнобровий, обізвалась Мотря. «А йди лише сюди, Мотре, щось маю тобі казать. «І як схочеш, той сам прийдеш, з чорнявим постояла б, а рудому – зась». Карпо був білявий, але волосся на його голові з вершечка було трохи рудувате. «А хіба ж я рудий? То тільки собак дражнять рудими», – сказав Карпо. Мотре стояла під хатою проти білої стіни, висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка. З кремазними ногами, з рукавами позакачуваними по лікті, з чорними косами вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалося чорними тонкими бровами, з темними, блискучими, як терен, облитий дощем очима. В лиці, в очах було розлите щось гостре, палке, гаряче. Було видно розум із завзяттям і трохи з злістю. Сонце било на Мотрю косим промінням, освічувало її з одного боку, обливало жовто-гарячий кісник на голові та червоне намисто на шиї. «Мотре, чи дома твій батько та мати?» – спитав Кайдашенко з-за воріт. «Нема, Поїхала на ярмарок. А тобі нащо? «Так собі питаю», – сказав Карпо, і помаленьку, не хапаючись, переліз через перелазу двір. «Чого це ти, Кайдашенко, лазиш через наші перелази?» «Наші пороги для тебе дуже низькі», – сказала Мотря. Карпо не зачіпав дівчат, не жартував з ними. Дівчата звали його Гордим. «Та хоч би і високий, то перескочимо. Здорова була Мотре», – сказав Карпо, подаючи їй руку. Мотря руки не подала і підставила глиняника. Карпо взяв її за руку вище вищу ліктя і здавив так, що Мотря крикнула на увесь двір. «Оцього я вже не люблю», – крикнула Мотря. «Мотре, хто тобі купив оті червоні кісники?» «Купив хтось, та не скажу. Не питай, бо старий будеш!» Задріботіла Мотря і блиснула двома рядками маленьких дрібненьких зубів. «Та покинь у того глиняника!» – сказав Карпо і хотів однять однеї драного горшка. Мотря сіпнула глиняника до себе. Шматок горшка зостався в карпових руках. Червона глина полилась по землі. Геть, одшепися од мене, бо мати лаятиме, що я й досі причіпка не підвела, сказала Мотря, але не пішла в хату підводить причіпок, а почала мазати призбу. Мотрі хотілось пожартувати з Карпом.